الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على امامنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين والصحابه اجمعين ومن تبعه باحسانه وسنته الى يوم الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في, في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا يا عليم يا حكيم تنظروا والله سر ينه كست نسريم الايبرس قويطر صحيح فقه سنه dhe hoqës se jid sëllim dhe kena ardh në radh për të spjeguar ato që ka i quen djetarët cilësit e natrëshmëris apo sunë nëllë fitëre dhe i sot shumë është ka të bëj me sunë nëllë fitëre cilësit e natrëshmëris jam përmend cilësit e natrëshmëris në disa prej hadithëv prej ty nëvë është Hadithin të që në e transmiton Bukhari vë dhe muslimi Për hadithit e buhorejrës Që thëpë nga mberë a.s. Khamësun minel fitre Pës gjera jëmpej në tërshmeris E para Thët istihdëd Ruajtja e pjesve Apo e qimev rëthërganit E dyta El khitan Në hon sunetia E treta Kassu shëverib Shkurtimi i mustaqev E katërta një të full i me i nuk apo me i shkull në nësietllat edhe e pesta ta klimull edhe fër me i shkurtu e apo me i me i prejthojt. Hadithi tjetër është hadithi ajshet që e ka transmitu ime muslimi. Për këtë hadith, të cilin e kanë transmetuar Imam Muslimi shumë dietarë kanë kundëstuar. Është njëri prej haditheve që e ka kundëstuar Imam Derkutni, jau kum përmend këtë çështje kur e kena sqaruar feqsona se i sabikut. Për këtë hadith e kanë kundëstuar Imam Muslimin, pse e ka transmetuar Sahihun e tij. Pra aty që ka, e kanë kundëstuar është Imam Derkutni. Por fjala vërtet e dietarëve është hadithi është hadith Hasan, nuk e arrin shkollën e hadithit Sahih. Hadithi O' Aisha's është Këto, sa tingon Beira Ali alaihi salam 10 minal fitre. Gjat gjëra janë pej natyrshmëris. E para, kasu ash-sharib, shkurtimi i mustaqe. E dyta, raful lehje, rishimi i miyekras. E treta, as-siwaku, dohom pastrimi i dhëmbëve me miswak, wal istinshaqu bil ma, futja e ujit në hundë dhe në goj. Wa kasu azfar, shkurtimi i i thënieve apo prerja e thëjve. U guslu Elberajim me i pastrua vendet kumbleret në të opa pastërti O, pa o një të full ipt me i shkull në nësjetlat O halkull anane me e ruajt pjesën rëth organit O intikasul më, jarëni el istinxë Intikasul më ka për qëllim do më thonë Istinxan pastrimin, pas kryrje se nevojse madhe ose nevojse vogël Por të sënë kina folë, unë versin e kaluar Vakale Musab e rravi l'hadith, tëtë Musab i transmitu si hadithit, tëtë e kam harrua të dhejtet, pos mund të jetë ajo el mad madha, futja ujt në goj, por e varteta është, qësh e kam përmendohon ibnë haqëjerim, tëtë hulbari, se dhejtën cilën e kam harrua është el khitan dëmhon sunetia. Ta është dëhon, kina me ispjegu e qito gjëra, kina me ispjegu e dhe të gjërat e në të shmeris. Filim ishtë, qëfar nën kuptojna me fitre, me në të shmeri këtu. Kanë thonë djetarët se fitre ka për qëllim sunet, sunetin e për nga mbërta lehi së ratu. Kanë thonë disa djetarë tjerë se këna për qëllim me fitre sunetet, cilat kanë qenë, i kanë posë këtu, gjithë për nga mbërta Allah. Kanë thonë disa djetarë tjerë se fjala sunën, fjala fitre ka për qëllim fej, fej islame, unë, qilësit e fej islame. Kanë thonë djetarë tjërë se ka për qëllim me fitre, a, ka filimi prej ifterë, prej filishmëri se kryimit të njeri, që si që i ka kryua lazër gjenë njerëzit me të. Që posi ju përnë bajt e këtynëv, nuk konsideroasht njeri. Posi ju përnë bajt e këtynëv, nuk konsideroasht njeri. Unë në haditha dhe të jam pe i fitres. Unë hadithin e, E parë thajon 5 për fitrës A përshe nuk pëthet Jënë veç 5 e asveç dhejt Sepse këtos jënë as 5 e asvejt Jënë edhe ma shumë se 5 e dhejt Mirë po, po i përmend Ma kryesoret E para prej ty në vë ke Ka su e shëverib Shkurtimi i mustaqev Ka orë në hadithin Të cilin, e ka transmitua ima Mahmeti edhe në sahiva dhe hadithi është sahi Pre hadithi të zetib në lërkan Që ka thonë pe nga mber a.s. Men lemjekhud min shawarib i hi Pe lejse minne Kush nuk i shkurtan mustachet e tina Nuk është prej neve Ka orë në hadithin tjetër të cilë në kanë zirë ima muslimi edhe ima Mahmeti Dhe hondë ima muslimi në tina ima Mahmeti në musnitin e tina Pre hadithi të vorez që ka thonë pe nga mber a.s. Gjozë zush shawar O arxullha dhalshani meqrat qalliful majus me dha kundeshtoni mejuset a kundeshtoni zjar putistat cilësia e par prej sunneteve natshmeris pra qen ka shkurtimi mustaqev ka disa fjal mes dietarve se si është shkurtimi mustaqev me dhhebi imam alikut është se mustaqe duhet ma ushkultue mos me ilon maro mashum se sa rrethi i buzëve Jo me i prek mustasjet me i shkurtua krejt. Bile, bile, e ka mëndimin i më maliku se a i cili i shkurtun mustesjet qështu që që i këm shkurtuone, apo i ruen krejt, duhet mo, mo edukua a i njeri dhe muham. E ka quajt masakrim të vetës, i më maliku këtë veper. Me dhebi e bu Hanifes, që i që përmenet në lkajimin zatër me ad, edhe, edhe i e bu Jusufit e i më muhametit edhe i Zufrit, është se... Sunnet të mustaqet është me i shkurtu e me i ruë krejt Argument për këto e kanë marë Ihfu shëveri Hadithi që ka ardhë onë Hadithi tjetër sa hi Ruën e apo Ihfu ka për qëllim Is të esal qështet Imam Shaukani Unë e i lëvtar Ka për qëllim me, me i ruë Me i heq Me i borë rafshë mustaqet Me i heq krejt dhe më honë Dejtë e rajtë e tynë Me dhebje më anive sërë që Sunnet të mustaqet është me i ruë Dhe me dhëbi Imam Ahmetit, dhe ky është me dhëbi i përzjellëm dohom, që e ka transmetuar Hamdeli se është pyet Imam Ahmedit, e ka transmetuar kyul Hamdeli dohom, edhe shej shokoni në elëvtor, e ka transmetuar edhe Ibn Qayimin Zadul Ma'ad, se fjala vërtet është që Nieri është mukhtar. Ko drejt me përzjell, ose i ruan krejt, ose vetë, vetë shikurton nuk i lën por me Iran, me Iranën nën rrethin e e buzëve. Ky është me dhëbi i i vërtet. Dhe ky është me dhëbi Imam e tabariut dhe thuaj se këtë me dheb e ka për zhejëdhë ashte kjartë kjo dhe onë sunnet është ose me i shkurtua krej qështë i kam shkurtua në mëstachet ose dhe onë me i ruhe s'ka problem ose me i lanë më rritë mëstachet por jo në atë masë cilën e kalojnë rrethin e buzës qështja apo cilsia e dytë prej cilsivet në të shmeris është lshimi i mjekrav ka ardhë lshimi i mjekrav në hadith e sahija me 5 shprejhje të ndryshme qyshe për men imam nevauio në shpjegimi në sahijut muslimit 5 shprejhje kan ardh me të cilat për nga mbeva lejtës rom urdhëron në lshimin e mjekra sykur anfullihe rrekhullihe edhe shprejhje të të njashme në krejtë këtu hadithe kan ardhë hadithe sahija të cilat e urdhëron në lshimin e mjekras Lshimi i mjekrës është obligim, është واجب. Të zgjidht dietarët islam, me unanimin e dietarëve islam. Dhe argument se lshimi i mjekrës është واجب është fillimisht hadithi pejgamberit aleyhissalam, te cilin e përmendëm më herët, që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Jazuzhward bi shkurtan mustaqat wa arqulha ala shan al-miekrat." wa khaliful majus e ku ndërtojnë zjarptistat gjithashtu ka ardë hadith i tjetër gjithashtu sahih që that pejgamberi alayhi salatu vesselam qassu showarib shkurtani mustaqet wa adfu liha edhe lshonë mjekat wa khaliful mushrikin e ku ndërtojnë mushriket urdhre el amru yufidu al wujub çdo urdhër që ka ardhur prej Allahut tazanxhal apo prej pejgamberit asronom prej tina nuk kuptohet obligueshmëri Edhe këtu ka ardhë, lshimi mjekrën ka ardhë në njërën urdhërore Dhe s'ka divergjentë mes djetarëve islam se lshimi mjekrës është obligim E para, argumenti i dytë për obligimin e lshimit mjekrës është Pjese e fundit e këty në këdy hadithëv Na i në të urdhërua me shëriat me i kundeshtu e mushrikt Ate istat, i në të urdhërua me shëriat me i kundeshtu e zjarë pëtistat Apo? jasht në fund të hadithit po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wa khaliful majus ku ndërstanë zyartputistat wa khalifu al mushrikin ku ndërstanë idhujtarët domthon kjo është argumenti i dytë se është obligim e mishuën mjekrën. Argumenti i tretë është hadithi i cili ka thënë pejgamberi pe Alaihi dhe Sallatu Alejhi dhe Selam, la Rasulullah Sallallahu Alejhi dhe Selam, al-mutashabehina min ar-rijali bin-nisa, i kamulku pejgamberi Alaihi dhe Sallatu Alejhi dhe Selam, ata burra që u po ngjajnë grave, rruajtja e mjekrës është për ngjajje ndaj gruas. Gjithashtu, rruajtja e mjekrës është ndryshim i krijimit të Allahut Azza wa Jall ndryshim i në të shmërisë allatë të zë gjellë. Allah në e kalonë mjekërën dhe në e kandaluën me ruë. Nese në ne e bojna këto, e fejna urdhën allatë të zë gjellë edhe e vëprojna urdhën e shejtanit. Qysh ka thonë shejtanit, Allah e pashmalku edhe më thonë që që që përshkonë thjallën ti në allatë të zë gjellën kurënë, o le emurën në humë, Fale ju gajran në khalqë Allah Kumi urdhru e njerëzit pëthet shejtoni Allah Edhe kanë mendrëshua në të shmerin e Allah të zëvgjel Ata cilët e erruin mjekrën dhe më thonë E thejnë urdhën Allah të zëvgjel Edhe i në nështrojnë urdhët shejtonit Allah të zëvgjel në rujt Gjithashtu kanë transmitua i gjma Unanim djetarve së lëshimi mjekrës është përz dhe ruaj tje e mjekrës është haram Ibn Hazmi E ka transmitua prej djetarëve të hanefive Që mos më thonë se këtas qënë hanefi Ibn Abedini Unë libre në në hashe në tina është libra me një orë të djetarë të hanefive Dhe në njërë të veçan të o gjelarë të Kosovës E ka në referenës unë qështje të fekëhut Këtë liber E përmen i gjma unanim djetarëve se është haram me ruaj mjekrën Dhe është me lëshu e ato. Këto jënë disa prej argumentev cilat nën kuptojnë, nën no, kuptojnë për i tynëm se lëshimi i mjekrës është farëz. Dhe lëshimi i mjekrës është cilësia këtë për nga bërëve të Allah të zë gjellë. Pa për jashtim. Këtë për nga bërëve që ka përshkua Allah të zë gjellë në Quran, edhe për nga bërëve të somë në hadith, apo që kanë ardhë në fjallët Ndërsa sa i përket shkurtimit e mjekrës, apo gjërat në gjërshme, nuk ka ardhë asë një hadith, asë një hadith, sahi dhe mëhon, i cili, e urdhëron shkutimin e mikrës nuk ka asnjë hadith sahi hadithi se lka on unsunen e Budavudit që ka von peën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhudu min lihiyatehi ardan wa tulan e ka shkurtuar pe pyngamber alayhi salatu wasalam mikrën e tina por zgjoni edhe por zgjati është hadith daif hadith munkar çuja kam përmend shumë prej prej dietorve a kuptuat këtë çështje cilësia e tretë për cilësive të, të natyrshmërisë është është është pastrimi i dhemdhe me mësfak, apo mësfaku. Apo ato gjerat cilat e kryin, e kryin misionin e, e mësfakut. E ka vlerësu e pej nga mbera lehi së ratu wa së raum është mësfakun, so që e ka cilësu e kështu, Unë hadithin të sinë e transmiton, aqe radiallahu anha, e kanë zirë imam Ahmedi, edhe imam, e nësa i u e ka transmitua Bukhari u muallakan, dhe unë për, kë, për këtë haditha unë, që i shuajbë dhe që i khabir kodri, Allah qoftë i knaqër me ta, e kanë bo këtë haditha unë, Sahih, gjithashtu këtë hadithi ka bëhë sahih i me mbejhakio edhe i me një hëmbëni, po a përmeni këtë se shumë për e gjëllarë, përmeni se hadithi është Hasen, është i mirë, apo disa adhë thonjë se është i dëbë, por duhëm ju këlldu se hadithi është sahih dhe s'ka dëshimë në vërtetinë sin e tina, dhe për nga mbejrë a.s. e siwako, më të herëtun li lëfem, dhe mësfako është pastros i gojës, v Miswak-u është pastruesi i gojës edhe kënaqës për Allahun subhaneh ve teala. Sa të pastrosh ti gojën tonë me miswak, Allah subhaneh ve teala kënaqet me ty. Jo vetë kësaj, por ka ardhur hadithin të cilin e ka transmetuar domthonë Buhariu dhe Muslimi dhe kanë e kanë transmetuar domthonë transmetues të kutubut se te 9 që thot pejgamberi aleyhiselatu vesselam, "Loula ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat." Fat sikur se mos të au Mës të i rëndëja u metin temë, kisham i urdrua me mësfak për gjithë dhe namaz. Apo ka ardhë në transmitimin e, Mahmedit, e, Bishibes, ke transmitimi e Kabo, Sahishe, i mëmahmedi të të tibë në ebishejbes, këtë transmitimin e ka bëhë së hiqe i këllë albani, me akulli vudu ka më përjamë shumë. Kisham i urdrua u metin temë, së ardhë të marë në abdes, me e përdorë mësfakun. Mirë, kur preferohet me e përdorë mësfakun? Po i përmend i rastet e nuk pëndala me i përmend argument Ha. Hët fillimisht preferohet me përdorim miswakun kur të hësh në shtëpi. Nëse ke qenë udhëtor, ke qenë larg shtëpis, kur të vesh në shtëpi fillimisht është sunnet të ju shkaqord prej sunetit e pejgamberit aleyhi salatu wasallam, i cili e ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha. Gjithashtu, është sunnet me përdorim miswakun kur zgjohesh prej gjumit natën, apo kur të zgjohesh prej gjumit të sunnet me përdorë miswakun. Edhe në mënyrë të veçantë nëse dënë më uqua më falë në maznate. Ka arsh përblim i madh për ato cili i pastrën dëmët me mësfak kur qohet më falë në maznate. Gjithashtu, sonë net është me e përdorë mësfakun kër të le dhe shkurë anë. Sonë net me e përdorë mësfakun para gjdo namazi. Sonë net me e përdorë mësfakun para gjdo abdesi. Sonë net me e përdorë mësfakun kër të ndrohet e reagohet dhe në kurët, Vjen era e keqe nguj. Rastet kur vjen era e keqe ngoj është, nëse nuk han ushqim kohë gjatë, ose nëse hesht kohë gjatë, ose nëse flet kohë gjatë. Gjatë këto raste janë kur e shkaktojnë erën e e keqe të gojës. Gjatë këto raste preferohet përdorimi i mësfokut. A është e qartë kjo? Gjithashtu preferohet mësfoku para Se të bëshë mardhonje me bashkërurte Kur themi mësëfakut Fjale e vartet është e djetarve është Se është me e preferoshme me e përdorë mësëfakut Një qka është një orë pri uë Mirë po nese e përdorë qetë kemë brushen Me këlladon e kryen E kryen misionin e mësëfakut Pika e rodës që ka kot bëjmë me misfakun është duhem i përmend dobit e misfakut që i ka përmendur Ibn al-Qayimi. Çfarë do bish ka për dërim i misfakut. Ma mërmendja se çaj cilë i ndëjan në vendjes siç kanë estra kanë më i blë misfakun. The Ibn al-Qayimi un librin e tij na të begatshum, librin e tij na shumë beriqetshum, librin e tij na që pak libra në Islam ju shkruhet sikur ajo Zadul Maad. The thësi waq U nësë fa ka do bitë të shumëta Për e ty nëbë Jëtibu lë themë E zbukurën e japë erë të mirë dhe më thonë gojës Ua e shiddu e lëfë E fërëcanë mishin e dhëmëve E radhës Ua jakëtau e lë belgën I shkëputë jargitjet i shkëput, i argitjet. Njerëzis që kam probleme me jardo, nëse e përdurën mësfakun, insha Allah o tala, ju bëndë dëbi. Thetë e zbukuran, apo e përcën shikurin, e largon dëverët i cili formuat në përdhëmbë. E largon dëverët i cilët formuat në përdhëmbë. E dhe, gjithashtu, e përmirësën dhe e përfërcën lukësin. So shqiptarët kam probleme lukësë. So barna të pinë shqiptarët për l E nështë e e menja një mujtë ditë, e kur të plakën, krejtë ato ju hakmerën. Me e përdur regullisht mësfakun, bidhë një lahë të ala, nuk kamë posë problem mo. Ez bukurën zonën, para ta që se kanë zonën e mirë, si kurone që shtë të, është sëndët, para se me e thirë zonën, ose para se më me ledzuhu kurën me zonën, para se me do limën, me e përdur mësfakun, inshalla mësfaku, është një unë për ishkaktarëve, ha? për më ta zbukruhe zonën, nuk pëthëm që të bën pjesë të stradës mirë, po ta zbukurën zonën. Gjithashtu, prej dëbivit më sfakut ërë se ndihmanë në të retje në ushimit. Nëndihmanë në të retje në ushimit. Gjithashtu, prej dëbivit më sfakut ërë se e lehëcën dalje në fjallëve. Njerëzit që jo që i belbunë mirë, po kam vështërsi me indhirë fjallë a onë, për dërimi më sfakut e e lehtësën nëzirën e, e fjalëve gjithashtu përdërimi mësë fakut është njona prej dëbimjive shumë të mira që nëzit të ashtën në shratën dhe në të ashtën dashnim për më ledzue për më ledzue kuran për më ledzue mësime më mësua dinin më mësua me krye fakultetin Kur shkojsh aty, po ndjesë nei vetë nuk na bën vaki por më u lodh shumë. Mirë, po kur shkojsh por më msohuat on, bënë bënë praktik përdorim mosfokut. Disa herë kymë e pa sa kat mendim tu. Gjithashtu, edhe nderçi u merr gjumi shumë, ka dobit veçantë përdorimi mosfokut. Ja u largon gjumin. Gjithashtu, për idbive të mosfokut, se mosfoku nëse e përdor, nxiton dhëker. Është një ondë për shkaktarëve i cili nxiton dhëtkër. Është për shkaktarëve që nxit um thallën në namazit. Prej dobijet mosfaku është se ta largon xhumin, qysh e përmend tip Ibn al-Kayyimi. Prej dobijet mosfaku është se kënaqet Allahu se gjallme ato që ka e përdor mosfakun dhe asnjë dobi tjetër mos më komponos mosfaku, vetë çto mkon natën, vetëm mosfaku në dorë, gojë duhet më natë. E kënaqja Allahu në zavjël. Edhe prej tylë, jo xibul melajke, ha, kanë çf çuditën me lajket me ato çka e përdor mosfakun. Ua ju kësirul hasanatet dhe ishtë tën vej pra të mira, hon, mira dhe mëhon, ishtë tën vej pra të mira, për dërimi i mësfokut, këto e në të sopër i dëvive që i ka përmendit në në kaimin zëtër me ad, Allahu e pash pas më shirua. E katerta, prej cilësive të natërshmeris është, el mad mad ato u el istin shok, futja e uj gjatë abdesit ungujë edhe në hun, dhe këto kina me spjeguë ndesin e arshum, kur e pesta, të flasmi për abdes të klimul e dhëfër, shkurtimi e apo prerje e thajve, ërë cënët me i prethajt, mjerë po, nuk ka argument në mnyrën që leo dhe njerët për cilët gjisht mjanis, e ka përnenim i më muslimin në tina në mnyrë në mnyrë me i prethajt, por asë ajo mnyrë, qështë e ka përnenim për në haqeri, e asë mnyrë atila që e në thonë në shko argument qështë me i prethajt, nëse e merë bozë, Hadithin që për nga mbera le hadith në oh, ojshet që ka kazu se për nga mbera le sëfësron e ka posë në qefë mi a filuë me onën e djathë um, Kej qështjet e tina atë herja njësë prej onës djathë Mirë po skonë shërjat në njërë dëveçantë si dhët piku dhëtë piku dhe të më janësë me i prithojtë E asë nuk ka argument a dhëtë më janësë duar dhe apo të konve për pora Që dhe doosh inshallah taala. Koha kur me i pade, thot nuk e ka caktuar sherjati. Kur te kesh nevoj te i prim thojt. Mir po nuk lejohet. Me i lon kto edhe gjërat e roha. Qysh ka ndithin se e transmeton muslimin se ajni e ti na prej adet te nesit, qe thot waqtana. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, vi kash shwarb, ne ka caktuar pejgamberi al-islam, un shkurtimin e mustaqeve, un prerjen e thajve, un shkuljen e qime te nansiet lla, un ruajtjen e qime vërës organit që mos me ilan ma shumë se sa katër dhe të net ma shumë se katër dhe të net është haram njërë po kjo më varët për nevojës nëse ti kje nevoj qdojav atër duhet qdojav suneti i radhes është nëtë full e shkullja e nënësirlë nuk po thëmë rojt një po thëmë shkullja ka orë në hadisit për nga mbë e, e përmenu me em me shkullje me shkull, me nuk Në nësjetla. Kjo, unë e di që dikur së dhe të mund më honë, ha të ku tranu e, që fa s'ka që kësë onë dhe. Mierë po, jo, të nërru lazer bë honë. Problemër se nuk, nuk jakina një sene, unë morë. Ata cilet unë fillim, para se me i ruën në nësjetlat. I shkullin, në ashtë ta nehera dy vjenë zërë, edhe ta në kjo, kjo cilësi, kjo cilësi i bote njejtë shumë letë. Unë kom po shumë njerës, që i ka nuk, i pa probleme nuk, dhe huni qimet në nësjetlëp, që kur kur i nuk, qimet që, këtu kur dhe një qime e gjata, e ke vrejt dikun trup, e nuk anin dhimt, ju. Qa shtu i nukun, mirë po, shko ku pse, ruetja, ban ruetja, e kryën të njëjtë një një ndëtyr, mirë po pse, shëriati i ka dhonë për parësi, i ka dhonë për parësi, shkulljes para ruajtjes sepse ruajtja zakonisht në nësikla është në prej vendë u ku mbleret pa pastërtia ruajtja e shkakton shtimin e qimev e shkakton shtimin e qimev gjithashtu forcimin e qimev dhe kjo bot shkak... gjithashtu ruajtja do në të jet e shpesh duhet më kone e shpesh nëse i nuk nërsi jetlat i nuk njerë në 3-4 muajve u krye mo A nëse i ruen, gjithë dhe të mas shumë të i donë, 30 ditë zmonë me asë. Por, e kam pojnë ma më shafë, ka qeni ma më shafë e ju, tu i ruit në rësjetët. Edhe ka hi një njërë edhe ka po. Ka thonë, e di që sunet është me i nuk, po më dhomin. Nëse më dhomin, i ruen. Ata që jenë tri, që si a ka njësë halon mjë dollon, asë preferuat më janisë me i shkula tu, sepse kjo është edhe me e pastërt, edhe është kosh Shtota prej cilësive të natërshmeris është ruajtja e qime të cila dolin rrëth organëv, apo rrëth organin qenital. Kanë arën diso shprejhje i stihedet, qështë e përmenum në hadithën e buhoreres. Ka arën në hadithën e ashës halkull anë inë, me ruajtë më thonë, inë quhet pjesë e cila është përmbi organ dhe ajo qka i bashkëngjitët rrëth tina. Kjo dispozit është urdhër me ruë e dëmëhon si për femna, si për mashkuj qime të cilat dalin rëth organit gjenital. Ndërsa, avlen dispozit e njëjt për ruëtjen e qimev të cilat dalin rëth prapanicës, Allah e ndëruft, apo ju, imam nevoju e ka përgjeth fjallën që duhet gjithashtu me i ruë dëmëhon këto qime. Sepse, qimev. Sepse, dalja qimev rreth prapanices e shkakton e shkakton pa pastërtin ose është në rrezik për pa pastërti se soçime të cilat dalin rreth organit çëshe përmend ibn Haxheri ndonjë n e fethu al bari por këso preferohet që me i ruajt edhe qi me të cilat dalin rreth organit gjenital po edhe ato të cilat dalin rreth prapanices Me që shesho kani dhe shumë djetar dhe mund E kanë kundështu ka thonë se Ska arë si vepër e pengan berë të lehisër atëve sëra Ashtë e kjartë kjo? Prej, tisivet në të shmeris Dhe e teta me radh është Gustlull Beragjim Me i pastrua beragjim Ju thujnë vendet kumë shefet Unë të papasërtia Sikur se Refin këtë mrenda këtë vrimen e veshit Ose gishtat e vegjel Të kames Ose Kërthizen Këto vende dhe onë ku zakonisht mbledhet pa pasërtia Dhe nëse veqe he dhe ujtë mi të ropë Këto dhe ma onë nuk pastronë pa i vonë kujdes veqanë Kjartë prej tësivet në të shmeris me i pastruo këto vende Enon kamerad është istingë Pastrimi pas kryrës e nevojse madha po të vogël Dhe për toki na folë ndersin e kaluar Dhe e veta e fundit prej këtynev është sunetia është dhe hëndë edhe ta më radh është sënëtia Këtu kina insha Allah o tala pak ma shumë se sa so, unë pika tira punë Filimisht pra sënëtia është prej, tisive, prej të cizive prej natërshmëri se se për nga më bërëve të Allah të të vë gjeli I pari i cili e ka vepruë sënëtijin është Qysh ka orënë se hëjnë e Buhariut dhe hëndë për i hadithit e Buhreiret që dhe hëndë e këtëtën e Ibrahimu Khalilur Rahman bade me e tëtë aleyhi e të themenune e sene, dhe të është bo sunet Ibrahimi aleyhisselam pasi që i ka mbush të dhët vite në hon qësh ka orën transmitime tira i pari cilë e ka njës këtë cici është Ibrahimi aleyhisselam qësh e përmen që i këtë e minin shërhullmumte sunetia në nënkuptojna me të të me shkujtë prerjen e lkurët e cila e mbulon koken e penisit Prerje në të masë, prerja me e preferume, edhe pse ka përmenë disa fjallib në hagjerim, fëtë hëllbari, prerja e preferume që ka është, ajo sunetia të manë që ka e bojnë mjekë të na. Ha? Prerje e cila pasit prejë të rheqet ilkura, deri sa so, kur të kthejt ilkura në vend, koka e penisit jetë jashtë ilkures. Kjo është prerja e preferume. Mirë po nëse zbulod vetën fillimi, I kokës e penisit me kaq është e mjaftoshme. Kjo është sënëtijat e me shkujtë. Ndërsa se kena na dhe sënëti, unë shërjatë dhe sënëtij të femnavë. Sënëti e femnavë është, Allah zë gjelë në imbulohë të metat, neve dhe juve, sënëti e femnavë është me e prej, apo me e shkultue, atë ilkuren, e cila i përngjon, kokërës e hurmës, Apo i përngjon, asoj i përhure, apo i lkure që është unë kryet kënusit, e cila delë unë fillim, apo në mojë e të rgonë në gjenital të femnat. Shkur, jo prerja asoj krejtësisht, mirë po shkurtimi i soj. Kjo është sënëtia të femnat. Ta është, që farë dispozite ka sënëtia? Arëtë farë, apo është sënët? Medhebi imam Shefra i jutë, edhe Ka thon Imam Nawawi se ky është mëthebi i shumicës së dietarëve. Ës se sunetia është wajib sipër femna ashtu edhe për meshkuj. Mëthebi i Abu Hanifes. Edhe ky është mëthebi i Imam Malikut, ës se sunetia për meshkuj është sunnet, për femna është preferencë. Dhe apo është ndarshmëri. Dhe mëthebi i Imam Ahmedit Qysh e ka përmen ibne kodomja në mëgni është se sunetia për burra është obligim, ndërsa për femna preferenës. Dhe kanë marrë argument ata cilet kanë thonë se sunetia është obligim, hadithen e pe nga mberet alihi selatu wa selam, hadith kë të cilin Shekhul Albani e ka bo doon hadith sahih Mirë po e vërteta është se hadithi është i dot që thot pejgamberi alayhi salatu vesselam apo i ka thonion i për njerëzve që e kanë pranuar Islamin, ha i ka thonë elqe an ka shiar esh shirk apo shiar el kufre heni heçi dohon shayat el kufrit wahtatin dohon i ka thonë mënyrën e duhur dhe bëhu sunnet Dhe onë hadithi ka alë njërën urdhërore bëhu sënët Këto e kanë marë dhe onë fillimisht ata djetarët Ciret kanë thonë se sënëtia dhe më thonë është sënët Këtë hadithi dhe onë thashe ka po hasen Shekhul Albani me rrugët e tina Mjerë pa hadithi i ka dy probleme Ka dy njerëz dhe më thonë Unë zingjirë në këti hadithi jënë të panjohur Edhe dyta hadithi është ishkputur dhe fjala vërtet e dietarëve orse ky hadith është dai edhe ke traditë ka bui dhaif imam nevaviu edhe shej shawkane dhe argumenti tjetër që e kanë marr dietarët që kanë thonë se sunetia është obligim kan thonë se nuk lejohet shkputja e ksoj lkurës kaqton vrimt dhe nuk lejohet të më shkput pe trupit a nuk lejohet me shkput fortzen a dhe është fort për merru i trupin apo nuk lejohet me shkput trupin Për pozë për një farë nëzaj shumë si kur kë. Apo, e kanë kundeshtu e djetarët qështë e për menë që i shaukoni. Apo, edhe, i bë në haqjerën fethullbarë ka hënë, ja, kërë regull nuk është me venë. Se, shumitë e djetarëve thujnë se, pehjatër mesgjit, dy nëmë reqatët kërtirë në gjami jënë sënët. Apo, dëgjimi hëtëbës është vajibë. Shumitë e këta djetarë thujnë që dojtë me fal E, e dyta, që ndrimin koma dhe ledzimin kom namaz është Rukën është obligim për obligim e pëtë namazit a për? Nese e ledzera jetin e sejzës A bënd t'i marron sejzëdhe? Po, më bo sejzën dhe on përshkak t'ledzimit këronit është Sënnet, apëshe që po t'ka farë dhe për sënnet Edhe argumentet të njashme E kanë marrë argument tjetër kanë thonë se qi përmend kët argument Shejhu Thaimi në Unshërhul Mumti. Fësi Qudaimin Unshërhul Mumti, sunetia është shkallë është njëna e cila ndihmon në plotësimin e nikush për kushtet namazit, ajo është pastërtia. Ha, nëse nuk e bën sunnet organ don, kjo më urujt, shkakton don që më mbet urinën atë, edhe më dal mëse ne më ta prish abdestin. Apo më urujt pa pastërtia nën atë. Imam Tabriqa onëse kjo pjesë do mohon. Kjo që është edhe unë, është papastrëtia që i ruat mrenan ilkures, është si kurse murua në organë, se përse s'ka dolë për jashna. Nuk ka dolë për jashna. Edhe falet. Fjalla e vërtet, për fundimtare djetarve është, fjalla që e këtë e mindë onë që e ka përzidhë, edhe edhe onë e majna këtë mendim dhe onë se, sunetia për meshkuj është uaj gjithë, ndërsa për femna është, është preferencë. Ndërsa hadithet të cilat e urdhrojnë famën me ubusunet, hadithet këto, të cilat i ka bosahishi e Xhul Albani, ata të cilë dounesh e kanë mendimin e Sheh Xhul Albani se janë don hadithe sahia, le të marrën mendimin e Sheh Xhul Albani, mirë, por ne kemi mendimin se të gjitha këto hadithe, të cilat kanë art mënyrën urdhërore që e urdhrojnë famën me ubusunet, janë hadithet e të dëpta. Asnjëra prej tyre nuk shpëton prej Prej dopsiz dhe nuk e arrin me bashkimin e ty nëvë Dhe më thonë nuk e arrin përpërcimi Dhe nuk bohën të, të furta Duhe me i përmenë shkurë sh të mirë disa prej dobive Dhe honë të sunetist Prej dobive të sunetist mësë parit se është Tisiena të shmeris që shë përmenëm Gjithashtu prej dobive të sunetist është Se ndihmën e pastërti Dhe honë nëse barë sunet Të mashkujt kjo është ka këtan që pastruhme malet Gjithasht e nëzit, bëhet ma letë për nëzitje në epshit, ha? për kryrën e, e mardhonjevë. Më sënëtia dhe unë, e shkakton të më shkuit, e shkakton dhe më thonë, për të asinja, për neglijenëse në unë, unë mardhonje. Gjithashtu, të femnat, sënëtia dhe më thonë, e shkakton ullje në epshit. E shkakton ullje në epshit. Të femnat, sënëtia, e shkakton ullje në epshit. Mirë, pika e radhë Kur dhët më ubo sënët? Koja prej kushit, fillojët më ubo sënët është prej ditës shtatë. Ashtu që është ka ardhë transmitim prej P.A.S.A.M. se i ka bo Hasanë dhe Hysenin dhe honë unë ditën e shtatë, është transmitua prej Hadithi Taishës dhe prej Hadithi Gjabirit. Gjithashtu është transmitua prej Ibrahim të le Isram se i ka bo sënët, Ishakun edhe Ismailin unë ditën e shtatë. Fillon sënëtia, preferenca e sunetis prej ditë e shtatë dhe vajrëdon deri në moshën madhore. Unë moshën madhore, njëri u qyshtet shekhul islami duhet unë fetohet gjithësësi të hinë moshën madhore duke qenë i bom sunet. Duke qenë i bom sunet. Ndërsa për femna, të na nuk bom femna ton, po po e për meneve si dispozidon nuk le juot më ubo sunet para para moshës e pjekurisë dhe ato që ka duamë të përmend domethënë se ajo velimi apo darsma që ka bëhu për synetin ka خلاف mes dietarve apo preparohet apo jo. Fjala e vërtetë është që qysh kanë thonë domoni Muhammedi se nuk dinë atë që ka bëhu pejgamberi alayhisratu sallallahu alajh, darsma e është e sunetit. Inshallah taala, lesi i radhës është domoni e përfunduan domon të përfundojna. Shkurt, domon nuk është shumë i gjatë. Hi natash deri që të kenë thol për pasë tërtin, ha, hakikije, për pasë tërtin reale, largimin e pa pasë tërtirav. Me që to u kryo e largimi pa pasë tërtirav. Këtu e kënej këna të bojna me pasë tërtin e dispozitav, a, me abdesin, goslin e dhe tëjmumin, a, me abdesin, goslin e dhe tëjmumin. Të është, njo, pa se më hinë këto që ka ju duhet me mojt men është, se na atje që këna thonë që pa pasë tërtirav mund të largohet, edhe me gjëra tjera për pës ujtë, api vjen mena për jo? Kja ta është unë këto dispozita kënej nuk vlenë. Ajo ka vlenë veç për largimin e ndycira, unë këto kënej nuk vlenë. Ta është pas tërtia e dispozita. Bohët vetëm me ujë ose në munges ujt me lejë. Cilak lojet ujra vjënë me cilak lejot më marë gusel apo abdes. Ujë mot lakë, ujë përgjeshëmë, ujë cili... Ka burua prej tokës ose ka zbrit prej qilit, në qoftë a i borë, apo në qoftë akall, apo në qoftë shi. Uj i lumejve, uj i krojev, uj i detit, gjitha këto ura janë me cilat lejohet për më marrë abdes apo gusel me të. Kër është për e nga bera lejtë së ratu e selam për ujnë e detit, ka thonë huë të ahurun me u. Hadithin dhe onë qka e ka transmitue Imam në sa i ju në Sunen në Tina Dhe gjithashtu e ka transmitue në magja ka beresum, Uj detit është i pastërt Dhe onë s'ko probleme më marë gusel Apo më marë abdes me ta Gjithashtu dhe më honë Uj i cili dhe më honë është përzije është përzije me një sen të pastërt Për shembol Për shembol Uj në cilin në të kara Ura sa puni Po nuk u shkri sa puni Unë këtë uj, me këtë uj bënë më marabdes. Ujë cilin të kara shampuni, mirë për nuk ju ka bo erë një shampun, halo këti ujt, kara së si e vëgële shampunit, halo i thoi na uj, deri so i thoi na uj, me këto bënë mu pastruhe. Edhe nëse i humë dë një cilësi prej tri cilësive të tina, ose shia, ose në gjyra, ose aruma. Nëse këto tri cilësi i hupin, Po shkat pastërtis, por nuk e ndron endin, sepse ko dallim për shembull kur bjen miellin në sand, a ka ron mielli, uni en me ujë, edhe u butmërom, me këto nuk lejohet. Nëse ko enin ujë halla, me këto lejohet më upastrua. Meqenëse këto dispozita rrollën na vijnë sepse tash Allah ti ta kën handi ka ujit mjaftushëm. Gjithashtu, për shembull, a lejohet, a lejohet me acid për shembull Ti me e qitë shampunin në kove Pastruat me kove Të ashtë dhe pse të na nuk pastruat me kove Po, pastruat me bëjder Po nese pastruash me kove A lejot me e qitë shampunin në kove Me përzje ujtë e më pastruat me ta Po, lejot Vetem nuk lejot me e qitë në smas-mallë So që në ndrojt e më një ujtë Dere so i so në një senit Dere i so i thua ujtë Pa marrë pasysha, kara, pasë tërti, që farë pasë tërti e kara në të. I thuët i ujë, daon, i thuët i njerëzit të konsiderot ujë me të lejohet për më marrë abdes. Nërësa nëse i ke qaj me qaj a lejohet, jo, se na qajt nuk i thuëjna ujë, po i thuëjna qaj. Me ujë thartë a lejohet, jo, se na nuk i thuëjna mo ujë, po i ashtojna i thartë. A lejohet me lonxë, jo, nëse kje, i kje tre kompletë a Coca-Cola që të, Po uj nuk i e, atër alivet më morë me Coca-Cola, ja. Po duhet më morë, te i mum. E kuptuhet? Ndërsa, loj dytë është uj i papastërt. Uj i papastërt kërë të siderohet gjdo uj në cilin karon të, papastërtina dhe ja u ka hup njonën prej tri cilësive. Ose aromen, ose nxyren, ose nxyren. Ose aromen, ose nxyren, ose nxyren. Cila do i hupi qitë në u tri avë? Unë ujnë cilin ka ro pa pastërtina, a ju ujnë konsideroti pa pastërt. Ndërsa nëse ka ro pa pastërtina në të, edhe nuk i upë njëma për këtë një tricinësive, a ju eshti pastërt. A ju eshti i pastërt. Kjerë që ala vërtit të djetarme. Jo Dhe uj të rejtë i radhës është më ujmësta e menjë. Uj cili ka ro prej gjëmtyrve të abdesit. A? E keqit që të vëvorin. Edhe për me rabdesën ta. Që kjo uj, a është i pasërt, apo i pa pasërt që karo? Jo uj që e kështi qyshe për menë që i khu thejmini nuk hënë këtë uj që të kështi në gojë dhe në hunë. Por uj që në kështi të ndorë, e kello fëtyren me ta. Edhe karo të ashtë në lëvër, e kello në lëvërin që të. Kur ka orë vë këti, ke drej, kur ka orë vë këti që njëse ke posë ko ujë. Alejo të ashtë më marë apet me qëta ujë abdes, apo jë? Ka dy mendime dietarëve. Me dhëbi Aliut radhi Allahu anhu, me dhëbi Ibn Omar, me dhëbi e bimës, edhe me dhëbi i Njohr i mamalikut, edhe nën e transmetojnë pe Imam Shafiut edhe pe Imam Ahmetit është se lejohet. Argumenti për këto është se baza e ujra është mos e harroni, baza sena është çu çka na përmend atje, është baza sena është jonçejantë të pastërta. A kuptuan? Edhe kë ujtë e unë përmëhon që është i papasërt, dhe të më pru argument. Për nga mërë a.s. ka thonë el me u të ahurun, le e në gjithë së si u shëjtë, unë adit në të le kanëzir e Buda Udi, edhe kanëzir të në midhijut, edhe e ka bo, sa ishe e këllë alboni, ka unë për nga mërësëm, ujtë është i pasërt, nuk e bëndë papasërt, as gjithë ato, dhe e rështë të ndrohen njona pritri Apo uj i ram prej gjimtyrve është Hadithin të cine transmiton Rubeja i Muad, binti Muad Dhe on, këtë hadith është Hadithi Hasen e kanë transfertu e Budahudi dhe më hon Edhe Shekhal Bani dhe on, nese nuk ga boj E ka bo hadithin sa hi Mirë pa autori librës ka hon se Hadithi është Hasen Dhe on, që ka pengamber a.s. Kër ka marrë abdes Kër i ka la duart Ujtë cili i ka mbet prej duartë E ka fërku ujtë dhe on qështë A, edhe i ka donë mest me qita uj kukës si kur tishtë e këtat papasërt nuk kishë mjë leju u për nga mbir të rrisë rom mi donë kukës mest me ujt papasërt gjithashtu i ka kundeshtuar Ibn Hazmi unë livrën e tina të begatshme El Muhalle ka thonë e buhanifen edhe ata dietarët se të kanë thonë se uj i përdorëm konsideruati papasërt thët Ibn Hazmi juvesum juve uj qilë ne merë qita uj duajna më mara avdesë Ashet u it neer qytë, e lën si ta dorës, e çet u qytë. E lën si ta dorës, e çet çytë çytë, apo e çet u itun dorë çytë edhe e çet nëpër dorë derisa të mrinte bryli. Çita uçi ka etha, është për dëshum, po, se ti po, spiaj obligoni për unjerve ju, jo, se nëse thunë çert pa pasur se secullin vend trupit më çituj. Ose kur t'lohesh, mus me çitujtun krye tani më vorku me çita uj, po secullin dal. A ka thon diku shtë? Jo. Thet, Thet, a keni thonë dikush për juve Që ujtë cilin Nese qëta ujtë që i pasruo me të është pa pasër A tër ujtë ka të pikun tesha A do të më, më mor abdes deshëm A ka onë dikush Ose a ka onë dikush që ujtë cilin Ka prikun tesha Do të më ilo atë tesha Ju. Për kësot do më hon Ujtë për durën Kjo le vërtet e djetarve është Që s'ko problem do më hon Më mor abdes Abdes pitina Dhe këtër që është ja lejohet me ujtë mbetur për i pastrimit gruhës për masë Nëm për më marra besë Këta le vërtet është se nuk, nuk preferohet më marrë Nëm ma u pastruo pëj ujtës me cinovë pastruo gruja në të Kjo është me dhe hebi maj, maj vërtet dhe pse ka dymet hebe tjera E thash këta e lusallat nëzhe që më në më nësohet me kuptua hakun hak dhe me pasua të kotën të kotën të prej soj, larguja, e dhe prej cojmë u largue E lusallat nëzhe që m Derset e raës, dheri me tasht nuk kanë qenë shumë të rëndzishme. Tasht janë isu me spjegojnë abdesin, duhet me i bo sytë katër, janë isu me spjegojnë agoslin, janë isu me spjegojnë namazin, duhet me pas kujdet, bën i doa allatës dhe gjithë që më ne mundësuot, bille namazin me e krye. Ose bën i doa allatës dhe gjithë që e dhe namazin e në ramazan, nëse i kryna, kja është dhe mund një fitore e mala, insha allatë allatë. Nëse ne mundësën Allah zë gjithë, me i krye. Edhe jo veç me i krye, po me i mësue. Une me i spiegua, ju me i ngue, e na bashkë me i praktikua. Me e kulu ka uli hedha, me kaqë e përfënduina dhe jersin. Allah e shpërblift.